E chegamos com mais um Vale Tech News. E nessa edição vamos falar de Amazon Prime Video, do iPhone X e de muito mais. Está começando o Vale Tech News, seu drop semanal de tecnologia com Jefferson Silveira. Vale Tech News. Que o botão curtir está presente na vida de quase todo mundo não é nenhuma novidade, não é mesmo? Porém, o conceito por trás do joinha foi inventado há mais de 10 anos por um competidor do Facebook. Em 30 de outubro de 2007, a rede social chamada FriendFeed anunciava em seu blog o recurso Like. Os usuários da FriendFeed disseram que queriam uma forma rápida de mostrar apreço pelas publicações engraçadas, interessantes e úteis. Em 2009, o FriendFeed foi comprado pelo Facebook. E já no mesmo ano, o botão Curtir foi implementado, provocando uma grande mudança na forma como as pessoas se expressam. Embora a nomenclatura Curtir tenha sido usada primeiro no friend feed, o engenheiro do Facebook Andrew Boss disse que a rede já considerava usar algum tipo de artifício parecido bem antes de seu competidor. Internamente, o recurso era conhecido como Awesome. Ou seja, incrível em português. Em 2016, a rede lançou globalmente as reações, após perceber que apenas só de like não se vive. Você está ouvindo Valetech News. A Amazon Prime Video anunciou na última quarta-feira a nova política de preços, prometendo ficar mais disputada a briga entre os serviços de streaming de vídeo pelos usuários brasileiros. A partir de agora, a mensalidade passa a custar 7,90 nos seis primeiros meses, com pagamentos em cartões como Visa, Master, Elo e Diners. Após esse período, o preço passa a ser de 14,90, que ainda é mais barato que a Netflix, que cobra valores a partir de 19,90. Agora também não é mais necessário ter cartão de crédito internacional. E se você é cliente antigo, terá direito ao novo preço, porém é preciso atualizar a forma de pagamento. A Amazon Prime Video também anunciou a adição de mais séries e filmes com suporte a legendas e dublagens em português, além de todas as suas interfaces que também foram traduzidas para o nosso idioma. Informação, dicas, novidades. Você está ouvindo Vale Tech News. Que as redes sociais fazem sucesso no Brasil não é novidade. Prova disso são o Orkut e o Facebook. Nessa carona no natural interesse do brasileiro no assunto, uma dupla criou a nova rede social. Rogério Simões e Eduardo Malpelli desenvolveram uma plataforma que conecta pessoas que não se conhecem por 30 dias. Depois desse período, as conexões são substituídas por outras e apaga tudo que foi compartilhado com as conexões antigas. Os criadores afirmam que isso faz com que os usuários conheçam novas pessoas, aprendam coisas novas e saiam de suas bolhas sociais, convivendo com interesses e ideologias diferentes. Por enquanto, o aplicativo só está disponível para iOS em fase beta. Ele utiliza as informações públicas do Facebook e permite que as pessoas compartilhem textos, imagens, vídeos, GIFs, links e mensagens de áudio. Além disso, não existem conexões sigilosas. Todas as mensagens trocadas são públicas, o que evitaria a prática de bullying e de crimes cibernéticos. O app deve chegar para Android e desktop ainda em 2018. Vale Tech News. E se você utiliza frequentemente apps de transporte como o Uber e o Cabify, pode ficar tranquilo. Depois da grande pressão externa, o Senado votou o projeto de lei da Câmara na noite da última terça-feira, com alterações no texto que antes tanto preocupava os aplicativos, não ameaçando mais os serviços no Brasil. Foi retirada a obrigatoriedade de placas vermelhas, foi dispensada a regra que exigia que o motorista fosse dono do próprio veículo, também foi descartada a necessidade de uma autorização da Prefeitura local para atuar nos aplicativos. Porém, outros pontos foram mantidos, como a obrigatoriedade do motorista de se inscrever no INSS, possuir CNH de categoria B no mínimo, deixando claro o exercício de atividade remunerada e o certificado de registro de licenciamento do veículo. O texto, que foi aprovado por 46 votos a 10, volta à Câmara de Deputados para nova votação, seguindo então para a sanção do presidente Michel Temer. No entanto, pode ficar tranquilo. Quando autorizado esse projeto, regulamenta de uma vez por todas as apps de transporte E com sorte, você não vai mais precisar se preocupar, se terá que voltar a contar apenas com táxis e seus preços. Vale Tech News O tão esperado iPhone X já possui preço oficial no Brasil e é bom preparar seu bolso. A versão mais barata com 64 GB sai por R$ 6.999, já o modelo de 256 GB chega por R$ 7.799. A novidade dessa versão é a tela de 5.8 polegadas que ocupa toda a parte frontal do aparelho, que com isso a Apple retirou o clássico botão Home e o acesso às funções agora passam a ser feitos por gestos na tela e o desbloqueio pelo Face ID. O iPhone X é a visão do telefone do futuro, segundo a Apple. O modelo que celebra a primeira década do iPhone conta com a parte de trás em vidro, que permite receber carga por meio de um carregador sem fio. O telefone também é resistente à água e a câmera dupla permite fazer fotos com efeitos de profundidade e com novos efeitos de iluminação, que possibilita dar mais dramaticidade e até mesmo remover completamente o cenário. Na publicação no Portal Vale 7, você confere a ficha técnica completa do mais novo iPhone. Você ouviu o vale Tech News. Estas e outras novidades você encontra no portal valesete.com.br. Na postagem do episódio estão todos os links para as matérias comentadas aqui nesta edição. Dê seu like, comente e compartilhe. Até a próxima semana e fiquem bem! Este foi o Vale Tech News desta semana, seu drop semanal de tecnologia.